запитав балтієць, погладивши рукою чорну бороду, що блищала проти світла. Снігу намело сантиметрів на п'ятнадцять, сказав Освальд, хукаючи на пальці. «Уважайте, що я до вас прийшов як від мороз, тільки без подарунків. Тихо в лісі і на хуторах, і на фронті не гримить, неначе й війни вже немає. А це значить, що війна скінчиться в новому році. Сідай, Освальде, запропонував йому болтієць. Погрізь. Хочеш, Борис, поворожить. Що тебе чекає у цій війні? Валдес, присяду, погріюсь, сказав Освольд, приєднуючись до гурту. Затишно тут. Галка. Не чув перемовки шуряків і балтійця. Він думав про те, що коли дістане з лісового сейфу рацію і зошит, то неодмінно так напише про останню хвилину 1944 року. Тиша в землянці на меті. Народжується Новий рік. Цей рік буде незвичайним в історії вітчизни. І навіки ввійде в повстенний календар людства, як рік перемоги над фашистською Німеччиною. Порох десятиріч не присипла 1945-й. Ми чуємо його кроки. Він йде зі сходу, від нашої батьківщини на захід і сюди, у тил фашистських армій Курланд. Крукою впевнено, твердо, бо він же солдат. «Старий рік! Ти так багато зробив для перемоги, але мусиш поступитись місцем перед молодим, новим. Такий уже плин життя». Та ось і він. Володя увімкнув телефонкин і сприймача пролунав голос Михайла Івановича Калініна. «З новим 1945 роком, товариші!» з роком нашої перемоги. У Ризі і в Берліні Новий 1945 рік розпочався на Німецько-Радянському фронті великомасштабним наступом військ Першого Українського фронту під командуванням маршала Коніва із Сандомирського плацдарму в Польщі. Сталося 12 січня в похмуру погоду, коли не було можливості використати дії авіації. Сандомирська операція розпочалась на 2-3 тижні раніше запланованого Ставкою Верховного Головнокомандування Строко, бо цього просили, благали союзники Союзу РСР по антигітлерівській коаліції – Сполучені Штати Америки і Великобританія, війська яких були відчутно побиті варденних німецькою армією. Наступу радянських військ у Польщі передувала нечувано смілива операція по рокеровці з Курлянського фронту трьох загальновійськових і одної танкової армії на центральний напрям німецько-радянського фронту. «Одвести з Курляндії третю ударну, другу гвардійську, 61-шу армію і п'яту гвардійську танкову – крок на війні не лише сміливий, а й ризикований, бо в Курляндському котлі залишилось більше 400 тисяч німецько-фашистських солдатів. Це ж сталка Верховного Головнокомандування, Генеральний штаб пішли на цей рішучий крок, аби скоріше завершити переможно Велику вітчизняну війну. Рішення про рокіровку було прийнято після глибокого і всебічного аналізу обстановки, що утворилася в Курляндії і навколо цього єдиного шматка радянської землі, на якому стояли близько 30 загартованих у боях ворожих дивізій «п'ятьма стами танками». Після спроби угруповування генерал-фельдмаршала Шернера прорватися з котла в Східну Пруссію наприкінці «Жовтня»,